Mark, 13-cü fəsil İsa məbətdən çıxarkən şagirdlərindən biri ona dedi, Müəllim, bax nə gözəl daşlar, nə gözəl binalardır. İsa ona dedi, Bu böyük binaları görürsənmə, onların daşı daş üstündə qalmayacaq, hamısı yerlə yeksan olacaq. İsa məbədlə üzbəz olan Zeytun Dağında oturanda, Peter, Yagub, Yəhya və Andrey ondan ayrılıqda soruşdu. Bizə söylə, bu dediklərin nə vaxt baş verəcək? Bunların hamısı başa çatmaq üzrə olanda hansı əlamətlər olacaq? İsa onlara cavab verməyə başladı. Ehtiyatlı olun. Qoy sizi heç kim aldatmasın. Mənim adımla çox adam gəlib, Mən o yam deyərək çoxlarını aldatacaq. Müharibələr və müharibə xəbərləri eşidəndə təlaşa düşməyin. Bunlar baş verməlidir, amma bu hələ hər şeyin axrı deyil. Çünki millət millətə, patişahlıq patişahlığa qarşı çıxacaq. Yerbə yer zəlzələlər və aclıq olacaq. Bunlar sanki doğuş ağrılarının başlanğıcıdır. Amma siz ehtiyatlı olun. Adamlar sizi məhkəmələrə çəkəcək, sinagoglarda döyəcəklər. Onlara şəhadət etmək üçün siz mənə görə valilərin və padişahların qarşısında duracaqsınız. Əvvəlcə bütün millətlərə müjdə vəz olunmalıdır. Sizi aparıb məhkəməyə çəkəndə nə deyəcəyiniz barədə qabağcadan qayğı çəkməyin, amma həmin vaxt sizə nə bildirilərsə, onu danışın. Çünki danışan siz yox, müqəddəs ruhtur. Qardaş qardaşı, ata övladını ölümə təslim edəcək. Övladlar ata anasına qarşı çıxıb onları eydam etdirəcək. Mənim adıma görə hamı sizə nifrət edəcək, amma axıra dözən xilas olacaq. Viranəlik gətirən iğrənd şeyin heç olmamalı yerdə qoyulduğunu gördüyünüz zaman, Qoy, okuyan bunu anlasın, Yəhudiyyada olanlar dağlara qaçsın, Damda olan evindən nə isə götürmək üçün aşağı enib evinə girməsin, Parlada olan üst paltarını götürmək üçün geri qayıtmasın. Həmin günlər hamilələrin və körpə əmizdirənlərin vay halını Dua edin ki, bu hadisə qış fəslində baş verməsin. Çünki o günlərdə elə bir əzab-əziyyət olacaq ki, Allahın yarattığı bu kainatın başlangıcından indiyə qədər beləsi olmayıb və heç olmayacaqdır. Əgər Rəbb o günləri qısaltmasa idi, heç bir insan xilas ola bilməzdi. Amma Rəbb seçilmiş olanların, öz seçdiyi insanların xatirinə o günləri qısaldı. O zaman əgər kimsə sizə desə ki, bax Məsih buradadır yahut tabax oradadır inanmayın çünkü yalançı mesihler ve yalançı peygamberler töreyecek onlar əlamətlər və xariqələr göstərəcəklər ki imkan taparlarsa seçilmişləri də aldatsınlar amma siz ehtiyatlı olun bax mən sizə hər şeyi əvvəlcədən söyləmişəm amma o günlərdə O əzab əziyyətdən sonra Günəş tutulacaq Ay nurunu saçmayacaq Ulduzlar göydən töküləcək Səma cisimləri lərziyə gələcək O zaman onlar Bəşər oğlunun buludlar içində Böyük qüdrət və izzətlə gəldiyini görəcək Onda Bəşər oğlu mələklərini göndərəcək Və yeryüzünün ucundan Göyün ucuna qədər dörd külə istiqamətindən öz seçdiklərini toplayacaq. Əncir ağacından ibrət alın. Onun budağı cücərib yarpağlananda, bilirsiniz ki, yay fəsli artıq yaxındır. Eləcə siz də bu şeylərin baş verdiyini görəndə bilin ki, Bəşər oğlu yaxındadır, lap qapıdadır. Sizə doğrusunu deyirəm, Bu nəsil ömrünü sona çatdırmazdan əvvəl Bütün bunlar baş verəcək Yer və göy keçib gedəcək Amma mənim sözlərim əsla keçib getməyəcək Lakin o günü və o saatı nə səmadakı mələklər Nə də oğul bilir Atadan başqa heç kim bilmir Ehtiyatlı olun Oyaq olun Çünki bilmirsiniz ki, o an nə vaxt gələcək Bu, səyahətə çıxan bir adama bənziyir Evindən ayrılarkən qullarına səlahiyyət verir Və hərəsinə bir iş tapşırır Qapı nəzarətçisinə də əmr edir ki, oyaq olsun Ona görə də oyaq olun Çünki ev sahibinin nə vaxt? Axşam mı? Gecə yarısı mı? Xoruz banlayanda mı? Yaхуд süp tezlənmə gələcəyini bilmirsiniz. Buy o qəfil gəlib sizi yatan görməsin. Sizə söylədiklərimi hamıya deyirəm. Oyaq olun.